Madda 11-ci fəsil İsa 12 şagirdinə nəsihət verib qutarandan sonra öyrədərək vəz etmək üçün onların şəhərlərinə getdi. Yəhya isə məsihin işlərini zindanda işidərək öz şagirdlərini göndərib ondan soruşdu. Gəlməli olan sənsən mi? Yoxsa başqasını gözləyək? İsa onlara belə cavab verdi. Gedin! Eşidib gördüklərinizi yəhyaya bildirin. Körlər görür, axsaqlar yeriyir, cüzəmlılar pak olur, kərlər eşidir, ölülər dirilir və yoxsullara müjdə yayılır. Kim mənə görə büdürəməsə, nə bəxtiyardır. Onlar gedərkən İsa cəmāta Yəhya haqqında danışmağa başladı. Çölə nəyə baxmağa getmişdiz? Küləyin sarsıttığı qamışa mı? Bəs onda nəyə baxmağa getmişdiz? Nəfis toxunmuş paltar geymiş bir adama mı? Amma nəfis toxunmuş paltar geyənlər padşahların saraylarında qalır. Bəs onda nəyə baxmağa getmişdiz?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 qadından doğulanlar arasında vəftiççi yəhyadan daha üstün olan meydana çıxmayıb, amma səmavi padişahlıqda ən kiçik olan ondan üstündür. Vəftiççi Yehya'nın günlərindən indiyə qədər səmavi padişahlıq zorla alınır və zor işlədənlər onu ələ keçirir. Çünki bütün peyğəmbərlər və qanun Yahyaya qədər peyğəmbərliyə etdi. Əgər onu qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlməli olan İlyas odur. Qulağı olan eşitsin. Bəs bu nəsli nəyə bənzədim? O, bazar meydanlarında oturan və biz sizə tütək çaldıq, siz isə oynamadınız. Biz mərsiyyələr oxuduq, siz isə matəm tutmadınız deyib başqalarını səsləyən uşaqlara bənziyir. Çünki yəhya gəldikdə nə çörək yiyir, nə şərab içirdi və onlar deyirlər, o cinə tutulmuşdur. Bəşər oğlu gəldikdə yeyib içdi və onlar deyirlər, bu qarınqulu və əyyaş adama baxın, vergi yığanlara və günahkarlara dost oldu. Amma hikmət öz əməlləri ilə təsdiq olur. Onda İsa bir çox möcüzələr göstərdiyi şəhərləri tövbə etmədikləri üçün məzəmmət eləməyə başladı. Vay halına, ey Korazin! Vay halına, ey Beyt Sizdə baş vermiş möcüzələr Sur və Sidonda olsaydı, Onlar çoxdan çul qeyinib, Külün üstündə oturaraq tövbə edərdilər. Amma sizə deyirəm, Qiyamət günü Sur və Sidonun halı Sizinkindən daha asan olacaq. Səni, kefernahım, Göyə qədər ucalacaqsanmı? Ölülər diyarına qədər enəcəksənm? Çünki səndə baş vermiş möcüzələr Sodomda olsaydı, O, bu günə qədər durardı. Ancaq mən sizə deyirəm, Qiyamət günü Sodom diyarının halı Səninkindən Daha asan olacaq. O vaxt İsa davam edərək Dedi, Ey yerin göyün sahibi olan Ata, Səndən razıyam ki, Bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan qizlədib, körpələrə agah etdin. Bəli, ata, çünki bu sənin xoş niyyətin idi. Atam tərəfindən hər şey mənim ixtiyarıma verildi. Oğulu atadan başqa heç kəs tanımaz. Atanı da oğuldan və oğlun agah etmək istədiyi şəxsdən başqa heç kəs tanımaz. Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, Mən sizə rahatlıq verərəm, Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün Və məndən öyrənin, Çünki mən həlim və qəlbən itayətkaram, Bununla canınıza rahatlıq taparsınız, Çünki mənim boyunduruğum rahat, Ve yüküm yüngüldür.